Janë vetëm për zotin tonë, Allahun subhana huve të ala Allahun e falenderojmë, prej ti falendim kërkojmë Dersë salatë dhe selamat Më të plotëm i pengamberin e zxedru Muhammed Mustafa në lehi salatë dhe selam Vishok të ti besnik dhe gjdo besimtari Cilje ndjek rrugën e ti me të mira Dirë në ditë në fundit të kësaj bote Nëndëruar dhe zërë, kjo është ligjërata e par Pasë mujtë e Ramazanit Ku undalëm me disa prej Jeçkrimeve dhe biografive të disa predietarëve të parë të muslimanëve ato ishin shokët, shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem apo gjenerata e tretë të së cilët janë takuar me Tabeni. Ne do të vazhdojmë me lehenë Zotit te bardhë këtu atë në zinxhirin të semë e kemi filluar para Ramadanit, në fakt para kësaj e cila ndodhi për ai izolimit Ligjrata e fundit që e kemi mbajt këtu rrëth emrave të cisive të Zotit e Bare Kjovëtala, të ka qenë emri i Allahu Gjeli Gjelaluhu El Mutekebbir. Nësa neve pasaj kemi vazhduhe edhe me disa prej emrave, nukon veçma duke i bojnë qizimin e tyre, e sot do të vazhdujnë me lejnë Allahu Të Bare Kjovëtala me një emrë të ri, faktë të ri për këtë varkë, i njohur për e, besimtarët, i përmendur në Kur'an, dhe e, manifestohet për ditë, Të njerëzit, aja është emri Allahu që le gjele gjelaluhu Ar rrezak Apo emri Allahu të bare kjo e tala Ar razik Që i bije fornizu u esi Ajë cili osiel fornizim Dhe gjësën qka u nevojitet Njerëzit, para se të vazhdojmë Qka do më thanë rrezak Cilat janë porosit e këti emri sa, Si është përmendu në Kur'an Ekshtu me ratë, do ta tërhesim një Vi Theksu u esi, mbi nevojëm E ndryshimit nga ajo e cila përfitoj. Dhe konkretisht nga emrat e Zotit të barë këto etat. Të ndëruar, dozë, ne e dim se njeriu, për nga natyra e tij, është çnjë e cila evolon, ndryshon. Ato shiko çdo sint tek njeriu, si nga fiziku i tij, trupi i tij, domodin, mendja e tij gjithmonë ndryshon. Kur i ke pas 10 vjet, dunja e ke perceptuar ndryshe, sot e kish ndryshe. Kur i ke pas Pas 15 vjet, lojën e ke perceptuar ndryshe, sot lojën e percepton ndryshe. Von, ajo çka ti e ke pa prej dunjas kur i ke pas 10 vjet, nuk e shes sot. Dhe kjo është ndryshim. Kur ti bash pas 10 ndryshe do ta shohesh. Ande Allahu te baraka o tallan te permenin Kur'an, se pejgamber Zoti Ungjeli Xhelalui i dërgon zakonshëm pas 40 viteve. Dhe kjo është ajo ndryshueshmëria e njeriu. Ne do të flasim me lejnë Zotit te baraka o talla Qa kanë thonë djetartë në varkë dveçanë, ndryshushmëria e njërijut dhe orvatja e njërijut të në kohëm që të plotësohet. Por se këtu kur jemi të ligjeratën dhe zërë, ne dhe ishojmë njërzit se edha ata që ka dëgjojnë ligjeratë, për edha ata që ka së dëgjojnë, edha ata që ka ledzojnë mundohë me ledzu libra, edha ata që ka nuk ledzojnë, ishojmë një vi e cila është rëzikshme dhe ajo është ndjenja se s'ki nevojët dhe q Sidomos kur njeriu për shemb mundohet me bota disa për adhurime. Ne gjejmë për shembun njeriu kur fillon dhe thuan për shemb ne si e thujmë është udhzuar, ka filluar të fal namaz dhe sigur e merr kinjë një lloj statusi të pandryshueshëm, është i udhzuar. Domthon, sikur reflekton truthot çka mo ky, ç'i si duhet kur gjëmundryshu, nuk i ndryhuat kthy as disa me me e modifikuat jetën e, e tij. Adart për çka është ilmi i Allahut? Për çka na duhet dia? Andaj besimtarit duhet të më kohën shumë i i sucil në këtë aspekt. Neve po mëndom të thefsir atje, kujt i kujtoho do ta vazhdojnë Aminen zotit e barë këto tani xherata, sa jemi para ndryshimit të qiblës. Dhe Allahu xhele xhelalu në Kur'an vezer nuk ka ndonjë urdhër, nuk ka ndonjë urdhër. Ta merë, domthon me studimin e ulëmave, nuk ka ndonjë urdhër që pas hada ka zbit, pas ajete, po në punë mëna një kontekst dy façe Sikur puna e dryshushmërisë e kibles Dëmon, Nuk ka na jet Që Allah u gjele gjelelu i drejtojt Pengamberit ton Seran, Dhe kuina Dhe sahabeve Do mënon Që pas her Për mënena kos shkur të i thot Bandën i këta, bandën i këta Pas her Sikur qështë janë dryshushmërisë e kibles Pse ndodhë kjo vezër Ese a mënë me para mendu për që imbë A mënë me para mendu ti Nuk ka në jetë tan kohën në periudhë gjatë janë fal musliman ka kutsi. Dhe pastaj jepon alamete shenja se do kibla Ndërsa, njërzve, sa të ndron Tibla Kaçabia. Ndërsa nefsët e njerëzve satrane pranojnë ndryshimin, provoje. Provoje. Apo provoje ti për zhimu ni ni çallse më ndrua. Njeriu kum ngulm vetën. Andallahu Xhelalul Xjalal ul Xjan sura al Bakara do të vinë me vetë sura al Bakara ku Allahu Xhelalul Xjalal u pas ayete i kasbrit Tashojemi ti kokën tonë që e thon kaqilli o Muhammed por me ndruk kiblën. Pastaj do të Allahu Xhelalu lekë namë të ndruk kiblën. Pastaj do të sahabët ndronë kiblën. Pastaj do të sahabët prapë kena me u ndruk kiblën. Pas ayete sura al Bakara. Pse pse gjithë kjo? Sepse Allahu Xhelalul Xjalal u kurë ndryshoi kiblën dozë. Kishin ndrup lot musliman i të u fal ka çetra kiblën. A në kjo është e madhe për njërzit Andaj jahudit e shfridzun këta Dhe thanë, qka u po me musliman Herë kibë në këne, herë ane Andaj kështë e kjo këtë doza e tutë mës Njërzit pëse e ju druën ndryshimit Sepse thot kanë me më thonë njërzit si e stabil Mirë po, mbalem e vëzër Edhe druni nuk ndryshon Edhe gurri nuk ndryshon Mirë po, janë lëvdata E vetë mja qenë e që nuk ndryshon është zotë i gjelë ti pisa që lëndje të drejtuar dhe deri mund kime që më ndryshua dallimi i cili është më ndryshua ka pozitivja dallimi është ndryshua nga nga pozitivja andaj kur jemi emra, lëzër, qemi, ne, mësojmë, neemër, gjeljë, gjeljali, këtu te emra o zot për shemb ne ne kur mësojmë në emër të Zotit Jellalul këtë të më reflektoha andaj çka pejgamberi alay salatu selam allah u ka nallat në emra nallat në emra që i ka zbrit në tokë që ja kanë sura allah ka më shumë kushim sunato Hingë nëtë Qëka ta i bënkaj me gjëzije? Me pajtimi në kejtë muslimarë Nuk është përse dhe mimësue Harfët Nuk është me diti Allah, Rahman, Rahim Gafur Rëzak, Wahab, Fettah Gafur a, El Mu'min, El Muhejmin El Gjëbbar To i mësona dhe fëmija dhe se Mi përpën nga mësa më është për, për flet Dishka tjetër Hinë gjennet kush i mësën këtë emra Qëka dhe i mënkaj me gjëvëzije Kush i jeton me këtë emra Së mund është të i dhe mëdon Me dit një harf Të emë të zotë i gjelë e gjelë e luhu Dhe me këta me hinë gjennet Një se mësën edhe fëmija ata Por së është përshë dhim Reflektimin, manifestua ata një jetën tane A në dhe zërë Mësimi e emrave të zotë i gjelë e luhu Duhet bësëm të anë me nëndrë ti në nëmonin rautomatikë dëshmë kuptu se kibri nuk ka petkë ajote. Mumojt me të madh nuk ka të shajote. Dhe çka pa pejgamberi alay salatu selam ka thanë Allahu xh aljelalu petka i më është mumojt me të madh. Kush provon me vesh e shkoçi. Unë po rëmduaz kjo, kjo. Kytoni pejgamberi sallallem çe transmeton nga Zoti. Mumojt me të madh është petka i më të Allahu xh lala. Bani e majtë dikush, provon me vesh, u majt me të madh e kputi e grisit do chicova z historia aqadeni mu te ket beqallahu nuk e ka shkatrua marr chicos te ngjare dunjave se çka ndodhte njerëz pasanik të lloj kapitalista të lloj kan hip mbi çafën e njerëzve mundohen me me rroburu njerëzit por zoti hungjel xhelalun kur'ani ka përmend se universin e dirigjallai te lhelalu dhe nuk lemote ke bin tok çoftën se ja çon ni çetër mendje ma vetëm se me me mposhta ata e ku mo besimtaru zot nda emri i imrave te si vit do te jale jalaluhu duhet besimtarin qe kur ta mson se qe teme pas ka allah cka duhet unë me me punume kta me jetume kta emri i radhes doze o ismi razzak dhe emrin e fundit qe ja kemi mbajt neve ka qend al wahab dhuruesi dhe kto ka ndodhur ne ndjera me tjeter dhe para te kemi mbajt emrin e eh, emri allah u jalaluhu ar er, er raziq ha emri falil khalik kriuesi Dhe këto kanë të lidhën njëra me tjetrën. Mes krijimit dhe furnizimit kanë shumë lidhje. Onde Allahu xh el Gjell xhelalu me rizqun, dhe me krijimin është argumentuar mbi robërit se meriton të adhurohet. Per Allahu ka lehtë teuhidin uluhije, që Allahu meriton mahdhuru, çuqa për mend rove rizqun. Kush u çon rizq Zoti, atë radhuron. Kush u ka robbe, risk, zotit, kriju Zoti, atë radhuron. Andaj qoftë janë të ndërlidhura njëra, njëra me tjetrën. Andaj sot do të flasim për emrin e Zotit xh el Gjell xhelalu hu arrazik. Er qëka rëskë dhe qëka i bje për Allah unë gjelëvala, rëzakë. Dhe përmendëm, në zdoj ligerak, emrat e Zotit duhet mëruj që shkanë zbrit në Koran. Na mujna sa për me parafru me danë furnizusi, o a e ka emrin rëzakë. Dhe se emri rëskë i ka me anate veta që furnizusi nuk tijepë. Emri furnizusi nuk aludon në të. A emri rëzak, aludon në të. Por që të përmejn, me dhe da përmendëm, se njerëzë përshimu shpeshe bërzin, e, e Sinonimi halale, që jo gabim Apo e ka fitu me dërën e vetë Munët njeri me fitu me dërën e vetë Dhe më konë haram Apo me fitu me dërën e vetë Glohodhët, edhe në fundë është haram A në të dha shumën si ketë në risk Këtë qërcovën Filëmisht, risk Këndan djetarët e gjuës është gjdo sen që ka njeri ju Përfiton për e për ti Gdo sen që ka njeri ju Ka dobi për një sendit Qov halal, qov haram Arat të i I thojnë, rëzak al-kalk, rëzkan vë rizkan I thojnë, mon, rëzak al-kalk E ka furnizu e, e kriesen me rëzk edhe rëzk Rëzk është paskajoria, ndërsa rëzk është emri Kjo është dëmonë në aspektin e gjuhë Dëmonë aspektin në gjuhësor Qa i bërë rëzk, zhdo sen shka e përdor njëri ju Kjo është në duhet se vazhdimesh pasaj në biktaja kupton Zhdo sen shka e përdor njëri ju O rëzk Shka knaqët me ta Përfiton për e ti E kompronën e vetë O rizk Pastaj ja, dhe hadhala haram Vjen shëriati e kalzon Mirë po kjo është në aspektin E rizku Në Kur'an vjen Emri Allahu Gjeli Gjelaluhu razëk Edhe vjen rëzak Rëzak Dhe më në është Forma e fryër e emrit razëk Forma e fryër Dhe ne e përmendëm Jepon ka ime Gjozi e përmendi Se forma e fryër Shka i thënë Sigatul mubale ka Nuk është për çollëm mëmush, shprast. Jo, jo. O është për çollëm që Allahu xhelal është i, i, i cilsuar me ta. Që kur ka kur themë risk, rrezik, rrezat, kjo e fundit është më më shumë se sa e para. E pse dall pse i thoinë fryer, s'u shmajon. Dash vetë njerëzit ka më më kanë, mund si mos m'kan? Real. Ka ardhur në Kur'an, në sura Adh-Dhariyat, se dallahu tebaraka ve teala, innal laha huwa razzaku dhul quwweti al-matin. Vërtet Allahu është er-Razzaq. Ka dhënë djetarët Shumë furnizuës Shumë furnizuës Dhe thullë kuët ilmetin I cili është për plot fuqi I pathyshën Për plot fuqi I pathyshën Ndërsa ka arë shpesh e në Kur'an Ha Vjen shigo Edhe kjo ka ludimin e vetë Përse koha nuk primëtor mi përshpikut e gjitha Ka arë në Kur'an shpesh Wallahu khajru rraziki Emre Allahut rrazik Ka arë në formën Sikur dhe mën e përmenë Në toë shoshruësit Apo, mëj mirë i furnizuës Mëj mirë i furnizuës Në da shpesh ka arë në Kur'an Warzukna vë anë të khajru Rëzikin Në furnizohë, Zotë, sepse ti je Mëj mirë i furnizuës Në në e ka përmenë sikur Edhe të tjertë furnizohin me lejnë e Zotë i Gjelleluhu Por a i në fund Këthejet gjithë shkatë e Allahu të bareke Vëtale Allahu Gjelleluhu në surën el-gjumua Wallahu khajru rëzikin Allahu mës Furnizan. Allahu më smirti, furnizon. Kjo është në, në aspektin gjusor dhe që ka arë në Kur'an. Qa i vje për Zotin, detalisht, të do të shohën. Tha të imë në gjeriri, rëzak khalqahu al-mutekeffilu bi ekuatihim. Rëzak për kriesat dhe më than, a i cilu asiguran ekuatëhum. Ekuat, ne i vëjthojmë i përshimu kafshatë, dhe nga kjo është marë. Ado do ta shohim neve tani emër tjetër që kanë vënë i Zotit, emrin e ka një prej emrave të Allahut xhallahu xhila ulah është El-Muqit. El-Muqit. Këdo që na El-Muqit është tingjajshëm me Rrezak. Mirpoosh për qëllim ajo çka ha njeriu. Allahu i siguron njeriu qut i thojnë, aquat. Domthonj çdo sàm që ka njeriu të ha mat trupin, i thojnë na i thojnë kafshat. Domthonj është për qëllim ajo çka është domos për me hangër, por me shumë jetuar. Thotim lugjeriri, Rrezak është A i cilë u asiguron Robëve dë vetë, krijesave dë veta Kanë kafshatat Por këtu në kekopër qëllim Në këtë sinonim kafshatat Shka ja u ma fuqien Shdo sen shka ja u ma njerëzve fuqien Allah u asiguron Mirë por rizku është me i gjon Rizku është me i gjon Gjithashtu, thotë khattabi Rëzak apo razik është a i cili U asiguron Gjdo nefësi të krijuar Dhe gjdo krijeset që e ka kriju Zotë i unë të bare kjo e tjara Atët që ka e në banë në kam Në nisenë kërë e ka kriju zoti Me gjithë kriimin e ja ka siguru edhe Që ka e në banë në gjala ta Prese e ka nëzirë në pa Derisa të jamër shpirti Pa varse që është njëri A është gjalejtë si kafshet e kësënëra Kjo është ajo në aspekt në që ka ardë Kuptimit Allahu të barek vëtala, Thot, e vëtala Errezak Thot Ibn Qajim El Gjoziën e Nunien e Tina Gjithashtu prej emreve të Allahu Gjilleval ësht Dhe risku për Allahun është dy lloje. Risku për Allahun çka vjen është dy lloje. Risku ala yadi 'abdihi wa rasulihi, nauani aidan thani ma'rufani. Sot risku, dhe Ibn Qayyim al-Jauziya ju e dini, është domthonë Zoti detalet. Domthonë din detalin e detaleve më e shpjegua. Thotë risk për Allahun çka i vje, dy lloje. I pari lloj është dy lloje prap. Jan dy llojet kryesore, pastaj njëni lloj është dy lloje. Risku i parë është në dorën e pengamberit që vëllohu a le sëlle Dhe në allahu i qënë në ropë A i furnizon po Si furnizon? Në përmjet të rejve Në përmjet të tokës Në përmjet ujit Dhe ja u dërgon Apo Risku i parë Dhe shiko ka fillu me këta Dhe që është maj pakti Në po me këta ka fillu Por shkak vlerës Ka dhe në risk E cilin e qënë në përmjet Pengamberit që vëllohu a le së Edhe përsi kërë nuk e i pari Në kuptimin e rënditjes në univers Por është më i vlepshme Ka dhe në rëzku i zemrave me ilmë dhe iman A dhe që kërë dhe e ka fut në rëzku ilmin dhe imani Këta e mërë në përmjet për ingamberit tonë sallallahu aleyhi sallam Në shka mundë si këtë rëzku me morë Po së në përmjet për ingamberit sallallahu aleyhi wasallam Rëzku lë muaddu li hadihil ebdani Ka thënë një risk i llojit parë është risk i cili e mban trupin mirë po çfarë është ka thonë hadha huwa riskul halal wa rabbuna razakuhu wal fazlu lil manan. Provon menifial çunë risk i llojit parë i cili ka dy llojë oj vetëm për besimtarët. Këtë risk sen e marr kur kush tjetër. Të Edhe pse emri Allahu të razak është gjithë për fshirës. S'mund të më por jashtë diçka pikresave. Domthon besimtari për Allahu ti marr dy risku. رزقنا إيمانت ذا رزقنا حلالت رزقنا إيمانت ذا رزقنا حلالت والثاني سوق القوت للأعداء في تلك المجاري سوقه بوزانه هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقانه والله رازقه بهذه الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيانه فضي من قيم الجزية ذا الله يدد الرزقط është risku i trupave i kresave thotë ky herë është për hallallin e është për haramin dhe ky është me dhëbi ali sunetit me dinin besimi bindja gjematit, sahabe, mon, e ali sunetit e xhamatit çogut pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sahabeve domon e tabiine dhe tabi tamine çelas se risku është edhe hallall edhe haram domon kurnjani për shembull fiton bi haramit edhe haqata e ali suneti thotë risku e ka pas Se komplel filozofat si Mu'tazilit, Ali Sabri Sharif, ai shomrë atë të ndikuar prej këtyre domthon ke lomave thonë rrisku nuk ka është pas prej hallallit. Ndërsa ai lesonë do të jodhësh prej haramit. Se çka e përdor njeriu është rrisk. Pastaj ligji pika e ka marr, rruga po e ka marr, e ndan hallall dhe haram. Andaj ndaj për shkak të ta përmendin. Shumë shikojnë vetë njerëzit, andaj kët aspekt rrisku do të të përmendet mësimi. Njërësit kanë dëvijimet shumë ta Ma djetë të muslimatë fatkecishtë Këshu një prejshprejeve shumë të gabuara Kjo është të monë Prejshpreje bon, komplet mbrapsht Këni pa njërës tojnë Qka a me djerës o halal E të gjoni njërës me djerës e ne vete ka fitu Po ma në me mbëzër Si kriminellat Si zullum qartë Si haramba, haram gjitë Si zina qartë Si këngtarë A e fitujnë me djerës Biletime pa atë këngtarën që Jo, ja, adatina allahu nuk do rritë çaç. Hajduti Lezra, i dalin djers. Kputu ta. Kriminalat flen rahat prej prej cikletit, po shem zulumi çka e bën. Mir, po kjo e bën hallall ata? Jo. Andaj shikon sjajtani me ni shpirit demek, me, me djersën e vetë ka fitu. Jo, jo. Ti munesh me u mbullu ndjers, rakit haramie. Kina haramie. Andaj thotë banka ime xhozie, risku o dilloj, risku besimtarve hallall, i cili është edhe imani. Dhe riskët jetër që ka e mori këtë kërjesat Këtë nuk ka këtë pëjallallit Ma di shumit ca njës dhe mori haram Që me kuptu këta vëzër? I përnë ka i me gjëzje në libra tjera ka shpegime Thotë për shembol Që me kuptu risk pëjallallit A këni haram Do më dhoni bje Edhe ta qon risk, të qonë risk Ti e merë pëjallallit dhe në fund logaritish Që me kuptu këta? Kjo dhe zërmere shumë shembol I përnë ka i me gjëzje p Si i dhuë e vladëve tu E vladëve tu Në oraf, filan orën Në filan dhomen Vinë dhe ja u daj Shemull filan pasurinë dhe filan e, Mjetin Abo Dhe nësën vjenin qëtërn vend Apo në vanoni A, ju ndo shkoj Për një tinsen shë ka me të dhon Abo Dhe vinë njëni dhe e merë në kone vetë Këtë mere, halodhe ki Jam i knas me ketë marje Vjen tjetëri Dhe e merë vetë Ose për para ose për mas Njëtër e ka morë Pse i quët haram Njëtën pare e ka morë Sepse se ka të në dëgju Përindin E njëtën vëzër Shembul më i mëjlarë të shi Allahu Gjeli Gjelalu A dhe për shembul Allahu Gjelalu Ju thot njerëzve Këtu e kënë risku Në toka risku A më musë shko me morë pika Pika s'duhet Më dush me morë pika Shkëta në Allahu Gjelalu Në Kur'an O e të lbu Araft Kanë pasë lojdoj përceptime Për i përceptimeve të gabu me që e ka pasë Por që e mojëtire, kemi përmenë këtë shka e kanë qujtë Baksuz Apo e, pesimizem Janë rujt, matazez Plumbi zi, qeni zi Edhe si ka shkur rrugës apo, Edhe ka mendu se ka mendodhë keqë nishka Ka thonë si t'hi ka dhera Dhera shpijës, ndodhë keqë Ka thonë pi hi pi pijamit Kanë kur anë e ka përmenë Allah u gjelë Kanë hi pijamit, pi tavanit Mbespresë si mos tindot në një keq, mos tindot në një keqë. Allahu xhaç ka thotë: "Watu al-abwaab, watu al-buyut min abwaabih." Hënë një pikë daira. Së të keqën e të mirën kush e ka në dorë. Është Allahu xhelal wala. Andaj rreziku në perceptimin e lsunetit, oshpihallallit dhe oshpiharamit. Rrugët e marrjes e përcaktojnë hallahun dhe haramin. At hangmën dhe pasurinë Ata e qonë Allahu të bareke U e thjallë Andë e dhët i mën kajim e gjëzije Edhe halalin, edhe haramin E qonë Allahu gjelë gjelëllë Ndërsa rruga Rruga ka këtë tje e ki mor Që kur tham Me të thamë dykush A i dhe në filan kohën Që këtë kota ja Jashta kësa i kohë Se ki Allah Njitin sen Mirë po ti për shkak Se ke dëgjuhe Kohën që ka i ka dasht Tje e ke mor për halalin Ndërsa a i cili nuk e në respekton Devincionet E të rasilat Rëth kësajnë A thotinul e thiri Rëzak është a i cili e, Ua kryon Kryesave Në formatin Që ja ka kryu Kryesën Edhe rëzku Që më dhe Allah u gjilëve Ka kryu një rion Dhe ka pshatën Ja ka siguru Të përstatshme Balenës Ja ka kri, siguru Të përstatshme Lopës Ja ka siguru Përstatshme Deves Përstatshme Pase ka than Ua Ausalaha I lejhim Dhe këtu e kohet një shtes, që ka përmerim e thiri, thot dhe u aqon atyre U aqon atyre, dhe kjo përpëshinit e imri Allahu Gjiljole e rrezak Qka është kjo shtes, është shumë interesantë Ato dhe, a usale hum i lehi, dhe ja u qor Që Qo mundot, përshemë mund të me ndohë, një duqan, apo një fabrik, mi prodhuat të gjara qka dukë mi prodhuat Dhe kur i bartë në kamion përmi për, për cilë, mund të ai shoferi me t'i vanua, po Fabrika do të nga e kemi shlu Ajë që ta ka vanu ashtë Ky, posteri E Allah u gjeluala me emre të tjë rëzak Nuk e ka sigurume s'kryimin Po ale me t'ardh Me t'ardhë sigur Andaj pengamberi a.s. ka përmenë se njëriju nuk vdes pa Pa e mor këtë rëzak Në përësë Allah u gjeluala Nuk jam arë njëriju të shpirtin Deri sa t'jaqoje këtë rëzak Andaj në hadithin e, e Krimi të foshnjës në Barku në nanës, pingamberi së sëllëm e ka përmend Sallahu gjillu ala e që një melashe cila e vetë O zot, ilumë tër, apo i mjeruar, rizkun e gjeli Shiko, rizkun e gjeli Pa tjetër me anë në rizkun Në një së prapë, frikohon vëzër Në kam e pasë krizë, kam e pasë e kështu me ra Nga se, njërzit nuk i definojnë gjërat me iman A në do t'i më lethiri, ua kryon rizkun dhe i ja, aqon ja, ja Unë i a ja bje me, me e marë Dhe kë nuk vjen në pfitimin që do ta pandojmë neve nga psimin, që nuk vjen ndesh me sebeb mirë kjo punë. Nuk vendesh. Allahu i jilaluhu e cakton edhe sebebin edhe rrezkun që sinë kamet Allah. Kjo është shkurtimisht rreth domthonjes së emrit Allahu te barekehu te ala Ar-Razak. Er Domthon emrat e Allahu jilaluhu Ar-Razik, atë Razak, si rreth rreth kësaj. Sa i brkët mësimeve dhe kjo është pjesa ndoshta edhe më e rëndësishme për neve ka shumë mësime vezë që ne ju duhet t'inzirim nga imri Allahu Gjellaluhu rëzak mësimi parë, ka thënë djetarët të bindët robi se i vetëmi i pashok i cili furnizon është Allahu Gjellaluhu dhe më besintarët dhe me pasë dhe zë, se gjithë shka shka furnizohet me ta prej ushqimeve, dhe pijeve dhe shijeve, dhe veshjeve dhe knacive gjithë shka vjen furnizim prej Allahu Gjellaluhu rrugët janë sebejpe rrugët janë sebepe. Ndërsa ai i cili e ka dërguar furnizimin është Allahu xhelel xjelaluhu dhe kta për ka shumë ajete ja, do të përmendem disabritore. Thellahu xhelel xalana sunafatir, ajeti 3 ja ayuha nasu. Me shkogramë duke ajet ku e përmend Allahu rrezkun se vjen veç për Allahut, nuk thot oj të sa të keni besuar. Sepse është edhe ai i cili nuk për simtar, më për të Allahot, ka besimtar dhe ai me rrezkun bi Allahu xhelel xaluhu. Qi përmendëm te im Allahu Arrahman. Çka thon Arrahman? Se është ai i cili ua përcjell rahmetin edhe pabesimtarve, dërsa në akirat, u apengon. Si kur ti përqel të rahmetit dhe në akirat dhe zër, pabesimtarve dhe dhe dhe dhinë në gjënet. Nërsa në këtë dunja, argument si përqel rahmetit, cilë është frimarja lirë, marja rizku. Si kur rahmetit të këputin këtë dunja, i dhe të këputin për i rizku. Për Allahu Gjelluala, ku jep në hangër, që të do panojnë hadithet dhe për nga mërrit, a s. S e furnizon. Dallë shikosh çfarë dallahu u jep këta jetë. O ju njerëz. Uzkurū ni'mata ni'matallāhi 'alaykum. O ju njerëz, kujtoni të mirën e Allahut ndaj juve. Të mirën e Allahut ndaj juve. Hel min khaliqin ghayrullāhi yarzukukum min as-samā'i wal-ardh? A diniu dën krijoos. Dhe, dhe përmenda lidhshmëria mes krijimit dhe furnizimit o shumë malde. Dallë gamon dietar shkurt. Rëzku Qka ka kryu E furnizon Allahu gjithë këre ka përcaktu Qëta ka me kryu Filimi dhe mbarimi një ka bo Me hangar Duhum. Ale pa dal Ale pa dal ti në existenc E kejtë e siguruar dhe rinë fund Haja dhe pije Thadë Allahu gjithë A dini ju do një kryu e së tjetër I jashtë të Allahu Që ju furnizon nga qiali dhe toka Dhe kjo form Kër anorë dhe zërë është shumë e male Kër thë Allahu gjithë A dini ju në shk. Kjo është forma, i themi neve në gjuhën e shqipe, është fjalia استفهامية, pyet. Në formën mahuse, mund të themi neve, a ka zotë tjerë përveç Allahut? Nëse na di vetë njerëzit, a ka zot? Ose kur thotë Allahu, a ka zotë tjerë përveç Allahut? Ai sa duhet. Po do të shko. Nuk ka, domun pyetja e cila, por xhija dihet. Pyetja e për xhija dihet, la ilaha illa huva. S'ka zot që meriton të, të adhurohet përveç ati. Et ila lidhja me sadhurimin dhe riskut. Saij kat furnizon dishmadhuruar. Aj kat furnizon dishmadhuruar. Fa anna tufakun fa dallahu jallahu lan katayat sikeni munsi muzbraps piksela. O si ka mundi njeriu subhanallahu e ha bukën e Zotit. Ai ka kriju Zoti icu konda. Andaj mundësit janë cila dhënë Zot. Cë janë mundësit? Qi ka përmendallahu jallahu Kur'an. Zhurum tur që thot që i khulli samë dhe mije në surën tur Allahu Gjellaluhu i kamposh të gjithë atatë se dojnë me me i diskutu kur anën formë logike në në në një bërë disa njërës dojnë a më në shumë me vërdetu kur anën logikisht thot që i khulli samë dhe mije lezoj surën tur lezoj surën tur Allahu Gjellaluhu qëka të da tje thot em khulliku min gajri shejin em humul khalikun em khallakus samati ardhë bella juqinun Mara, ti ka kriju vetë? Jo, baba jot? Jo. Baba tonë ka kriju dikush, po e ka kriju. Unë kid, a do sheh qsa de mi, kjo mëzdo, është e njohur me dërgurë. Ti kjo diet domosdosh, mundesh me shmontë. Që ti më dol me skuizatos në Facebook, unë e kum kriju vetë. Çka thonë njerzit? Shumë më shpejt se mara. Që më thon ti unë kum kriju vetë, ose më thon, nuk ka kriju baba jam. Baba jam ka kriju. Baba jot dallotun sku kum kriju. Baba jot dallotun sku kum kriju. Allahu te qellu wala. A janë kriju vetë që e kanë nëzirë vetën? Ha? Dhe tjetëra mundë që të që lajë dhe zërë E më hulikun min ghejri shein, e më humur khalikun A e ke kriju të vetë vetën? Ha? Apo asë gjëja të ka krijuë? A mundët kur gjojë e me të nëzirën pa? Qëka mundë që? Ajo është ka se eksistonsë, më të me nëzirë? Dhe qëka? E qëka ndodha të rë dhe zërë? Jëtë opcioni vetëm, a dhe jësht نوكوزو ائذيلي كاكريو پروج الله جل جلاله اندي شوتو الله تبارك وتعالى فانا توفكون سيموني تشساي مي هيو سيمونيو تشساي مي هيو تشيو كاكريو زوتي سيموني مي انداي بين ديوني الله تبارك وتعالى فصدد الله جل وعلا دوك پرمنتاس ویتم الله جل وعلا فرنزان فتو الله تبارك وتعالى سوره سبا قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله واننا او اياكم لعلى هدن او في ضلال مبين سبا Ajte 24 të, të Allahu xhallahu, thuaj O Muhammed alayhi salatu wassalam, kush ju furnizon juve me jerzukukun. Dhe tani marrë definicionin e sunetit, rreskosh edhe halal edhe haram. Edhe halalli edhe harami. Allahu xhallahu i udriton njerëzve. Kush ja ofron me juve jerzukun? Ha? Dhel, për shembull unë më dalni, içme ndër thot unë vet punoj. Apo, kto s'muni vesh as çka mohabeti pastaj. Ti kur del në duqan, kur del në duqan Në nuk e nga të fulë për ti që del në tezgë tane Apo del me punuën Në nga të fulë kushe ka kryu materin Që ka të e ha A, Kjo me meselja Nuk o që ti del për në trekti e shatë një ma dhe blin një ma Kjo me më abet që ti duush me ka përcije Meselja kushe kryon që të materin Që ka të e këndir në tezgë Që tjo më abe, zhjilola, me më abet i kejtë Kull me njerëzuku kum Mine sema vati o ard Thuaj kushe kuqë nxjer pritokës pse farën ti e ndjer ajo bin kush e mbin ata vat bin ajo anjëllën marmar anjëllën marmar ju e the farë çuresh ka bota andaj andaj alloja that kush ju ofronizon juve prej qiellit edhe dhe tokës kulilallah dhe allah ju thuaj allah thuaj sel alloja that thuaj allah se ni grupe muslimanë e musliman thojnë pa po, allah ata shkastojnë allah thuaj allah ani ç'shtini nota thuaj allah Sa ta e dinë mërëndinë e të të në, së është Allahu Pasetë Allahu te bare kjove të të la O inna, ou ija, kum Thëtë Allahu gjithuaj o Muhammed Ne, ose ju Jemi në udhziv Apo në dëvijen Unë që si jam këto Besimtari dhe pa besimtari Ose këj besimtari është në rukë drejt Ose në ndalal Ka qëtë rranë, pa besimtari Ose është në rukë drejt, ose në ndalal Që është dalin këtë logaritë në zërë Kjo fej. Esi la thot Zoti na ka kriju, na marr llogari kod digjkimin, reina është i shëmtuar, krimi është i shëmtuar, apo kështjet janë shëmtueme. Qysh tha Ghaffer ibn Abi Talib, kur dol para në Xhaqiu, çka i tha? Kemë hong qoftin, kemi, kemi bozjino, kemi flet me me me familjarët tona. Ha, kemi shkel dopti, kemi vra, ku kemi mujt. Dhe pasaj Karl Muhammed alayhi sallahu alaihi, etsi në kandalu reinën. Ne ka leju hallallin, ne ka ndalu haramin. E ka ndalu zinën, e ka ndalu vrasin pa hak. Në ka urnume, adhuru Allah unë gjellu ala Qëka ta më menjë dhe atyje? Ando qëka dhe dhe Allah unë gjellu ala Dhe janë mundësi, ose Muhamej dhe në hak, ose ju Ska këtu shumë, edhe tje dhe na Në smunët, ki po dhe të ju i një një kapim Këni po disa njështë të një krejt, thejt mirë po mir. e kalë Po smunët, kejt mirë e vajtë, smunët po thamë të ti se ki mirë E që ishë mullë për pas mirë, e kuptone ketë të ori Por që i më Çu jdone filozof filozofa, musliman me vetën, krishteran me vetën, judit me vetën, ato të lopën me vetën, si u smun atë dhëzën. Nuk mundet. Se nasi musliman thonë na kët gabim e kanë. E kîç ka thotë edhe ju e keni mirë, atëh po nei pranon që ata e kanë gabim. Atë kundër dikto. Na musliman dhe me vetë Islami hak. S'munë kët mundon hak. Atë thet Allah u jëlën këtaj sura 7 ayat 24. Ai cili e ka hak, ose ai cili zbrat furnizim. Çaj çka ju a buk A e që ka jep uj, a e që ka krihu, a e meriton edhe i badejte. Në dhe këtu janë prej ajetit e së di ka përmendë Allahu të bareke, vëtë të ala, ndaj mësimi parë dhe zërë cili është bindja, se furnizimin veç Allahu që lërat të bjenë. Po të jemer sebejpin, që që për, të përmenit e sebejpet, mirë pa Allah të furnizon, vë Allah i mi morë një milion sebejpet, a di sa sebejpet dhe zërë, kërnjemi të sebejpet, a di sa sebejpet arapti kanë morë, Shka egziston se bep njërzore kanë morë A më prap Muhammed e se më ka mejt, ata s'kan mejt A dhe kupton e i se bepi A disa njeri punon 24 orë me, Që i tha me djerës në këto thojzat mdoja Dhe prap s'munët me fitue Sa fiton njani me një gish ka e trus Rysk Njani e shtipat e pullon, dunja I vin nga kond me 1000 euro Njani rritan në ditën Në bazar edhe në funa i njerë Pasara apo jo, ja, ditore E të ashtë qish kuptohet kjo sebepi? Allah është edhe dëlti Dëlti përshkak se unë që shtu e kum kryu këtë univers A ma ti mos mendo se riskun me punën ta në e banë Si duisht mu bin që këshërë Ti delë tanë ditën dhëtë të orë punën Atë jenë du një atë diko ishvesh me të stypëme Edhe dhe dhe hajde tash, cëli ka punohet? Qish, qish mundët kjo më dorë më konë? Qish mundët lopa, por qemull hitësi marë sebeipet edhe ha? Hitësi marë se Njëri e merë lopën Thotë hasë se ka arva këti me angre E zdi Ande allohë u zhjelluar e përminë riskun vetëm jatina Vetëm jatina Ande i kanë thamë plët prej saave Na i përmenën të imama Qka thamë mu paskanë risku me men Paskanë risku me men Apo budatë s'kishin pas pare Ti si po dhe zë përshimu sa bizis meni Ti meni e të me thamë Meni mba vetë e thuhu i shalas tako na korma me tije Se zdi me folë dhe zdi Zdi me kër gja Mirpo Allah ja ka instaluar, ja ka instaluar risk. Ja ka instaluar i dimi bo 4 5, hapa manovra Ty e një risk kuraj. Ti vallallai me ta dhan e prish skelet. Kjo s'do më dhon sa më i më çmaj. Me. Ja Sigurisht e dham kapshë nuk kam më mëshme. Ja instalonse risk, domi Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur e pa ndit dit dit për dit, ditë dit, dit, Aliun radiallahu anhu disa njerëz dhe e pan se Aliu ra kan kaçim fuqara. Dhe i than, "Si ka mundsi disa njerëz domon kanë pallate, kanë parë, kanë ari e njerëzit si ti me mend Çfarë tha? Allah i ka dorëzkat. Çfarë? Allah i tha i ka dorëzkat. Dikujt ja ka shtimrën në tru e dikujt ja ka dhënë të hangme. Apo, çu Allahu u jelleh ala i më shkëkagafirnizu. Me ilmun e tij, me ilm. Me ilm më qallam Allahu u jelleh ala me pa hatashëm. Çu ka për më pejgamberi alayhis sallam. E dikujt ja ka morë këta, ja kanë instaluar vesh një asa me xerbukun. Çatsh. Mi, mi po aq ka shajë pe jashtot subhanallahi, e ka një veshje, kiko nditi ndron ka pas 10 ama riskuitrunit ko riskuizemras ko andai duot bin demilazar se i vet mi furnizues n absolut icili ndon os allah xhel xhelalu os allah te bareke wa taala andai peigamberi sallallahu alej salam hadith e ganjeri imam imam buhariu dhe imam muslimi pas çdo namazi çka funde peigamberi alej sallallahu selam la ilaha illa allah wahdehu la sharika lehu el mulk wa lehu el hamd wa huwa ala kulli shaiin qadir Shikon në vëzë këtë dua Dhe për ingamberi së zëllëm kër i banë dua dhe zërë Ne e vëkimi përme Sa ato dua janë me përstaqëmëri Më aja ka një efekt dveçanë Nuk e ka thonë kote kote ka... Gjdo, pas zonë amazi ka thonë La ilaha illallah wa hdehu la sherikele Nuk ka zotë i sëni mëriton Të adhuruat përveç Allah Një i vetën për shok Ati i të konë pushteti Ati i të konë falenderimi Dhajnë bitë gjdo senë ka fuqi Pas La manja lima atajt O Zot A që ka jetë ti Së në pengon kërkush A që ka Allah O të ka shkujt me mor Që ka thënë disa prej se lefit Me i ba hilët e qilët dhe tokës Së në mërë që ta Edhe ajo që ka mu ka thënë muë Me mba mu kurth qilët dhe tokës Së në mëmorin A ka ma qëjtë se që ka që Që ka thënë dhe lejë salat e selam O Zot, së në pengon kërkush A që ka ti e jetë Dhe asë mundët me dhanë ndikush, atë që ka t'i zdo me dhanë Së mundët me dhanë Ti do dika me furnizu, Allah o i zdo Provoj, provoj, thiri kitë dunjoja Së mundësh me furnizu Qësa mundësh me në gjallë, të vdekur Thotë për nga mberi a.s. Dhe, dhe ozotë, a i cili merë seriositetet më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më E ke këput La jen fa'u Dhe l'gjedi Minke l'gjedu A i njani mërë se bejpët Do me bo një pun A po Andaj Allah u gjela ka përvejnë Kur'an Arabët dhe zërë Kan dash me enal Për pengamberin sallallat e sellem Dhe Bu Gjehli I ka tham për pengamberin sallallat se, e sellem Se Këty Muhammedit sallallat e sellem Allah ja ka këput farën Edhe i ka tham Innehu ebter Aja është shterp Papjelor Veshqika ka Onë qika, qika të martohon, kisë jetë kërkush Allah u gjilat ka zbit Inë a'tajnake lkeuther Fesallili rabbike mënhar Inë shani eke Hual ebëtar Na të kënallon ti këutherin Në gjennet, Allah me bëhë për për tëne Se dhe të rashëgujna me pingamberin Ti falu për Allahin dhe tharë kurban E ajë që ka përthot ti e shtarp Ajo shtarp Ajo shtarp E në këtë manovër të arabve Allah u gjilat që ka thonë Nëse ju nërvozon juve pengamberi A.S. Mërë një se bejë për derin qilën Hajde këput në këtu Se ne ja këna shkrujt këtina Mukan derin, derin këja me Hajde në altë këput një A munë është ti më këput? A munë është me shkun qilë me thonë Fshinje Muhammed A.S. Ha, shabë kella Edho sh dhe është dhët Leta shikoje a mos për qëtësot nërvoza Ha? A mos për qëtësot nërvoza A në dhe zë ekskluzive e Zotit e barek e vëtërë. Ka thënë Alei Salat e Salam në këtë doa, se s'ka mundësi se vepi me prua ta që ka Allahu Gjilë Gjelalu hu e ka ndaluha. Kjo është mësimi i ponë. Mësimi i dhezër është se Allahu Gjilë Gjelalu hu garanton rizkun qakon qilë dhe në tokë. Dhe kjo, qka dalon për përës, Allahu e frizu si vetëm, Allahu Gjilë Gjelalu hu e dinë se ropërit janë doptë. Roblit janë do, nëja kemi përmenjën të betimet Pësa Allah o thotë pasha Zotin tanë Pasha Allahom Pse betohet Allah Dësa betimi pse baldezë Kur ti dikujnë e i thupë, valla që shtuha Pse betosh? Se sëmpe e bindë, e betosh E mirë Allah u gjellu ala, pse betohet Se ajë nuk ojë sigur të ta... atë Robi nuk ojë sigur Robi A në robin dhe zë përshimë dhe përmenjën të ndryshë shmëria Sa adu është mja theksu që kjo a që shtu Allahu dit, e Allahu gjele gjele aluhu, të mësimi ditë, në Kuran e ka përmen garantimin e riskot. Ka mujtë Allah me thonë, unë e furnizojë dhe u kriki më abet. Mirë përse e garanton robin, se tu të të robin shumë. A di në Kuran, Allahu gjele aluhu e ka përmen që u din e njëri jutë. Allahu i ka qër risk, i jap risk, i ja garanton riskon. Shejtanëve që i thotë, ja idu këmu shejtanën e lë fakër. Munët me pas krizat fukarallakit. E dhe ki ketë, se vefë tash i mërë mututë. Po mirë Allah u gjelët thë tunet të të skeve hisë, të kryova, të furnizova, të frimën të asigurojë, zemrën të asigurojë. Niharë që i toni thot mundë me posë kristit, këtë i ndronë më abetina, po shkon kështukje bunë. Më nuk mundë të i ajë që li hitës të analë riskun edhe të garantonë bunë. A i edhe të ashlanë dhe thot musutut dherim funga me të dhonë. Dha i kur s'ka rrejt niharë që i toni të ashlanë i vezvese, mundë të muprishke dunja. Thu se Vojë dëshojë subhanallahu edhe këto ku jemi sot në getkone e këtyre krizave, çmundjeve dhe pandemive. I dëgjoj një subhanallahu tash këndon analiza të çuditshme. Vojë nuk e dinë ndonjëherë sa të rrënojnë në Kur'anin Allahu xhël xhëlalu. O joku i shmi bëkët robota. Po kush i ka krijuar ato njerëzit që i bëkët robota? A ka kë univerzni Zot, ai nuk e a kontrollon ke dikush? Ta kontrollon Allah xhël. Andaj orvat i janë diçka tjetër, ama me arrit të vota është absurd vetë. Law la u la defuullahi nase Ba'dahun bi ba'din La feset ati l'ard Dhe Allahu gjeluala Mus mu kanë që ne i përplasim jështë dhe njëri me tjetërin Prishet toka Me ja paslan Allahu faraonit dheri sot Kume di që në kishë bazë në lomë Ama ja, ja qënë di ka Ja prish Ata i shkja Allahu gjeluala që ka dhe në Kur'an Ne ju garantojnë për rizk Që ka dhe Allahu te bare ke vetanë në sur e hut Wa ma minda betin vil ardi Illa Ala Allah i rizkuha Qër'an i u dhe Gjëja më e madhë shasabë dhe zë janë Janë qmu me ta në Kurani Ata e njojnë Kurani Si asni se në tjetër Andë ju kujtojte ima Mahmedi Kër i beshin ato pykje filozofike Qëka i thonë të fillim i Mahmedi? Mari Fuhadha Si di ju në këtë fjallë Nuk, -nuk thonë të natë kuptimin e gafilit Po qëka janë të fjallë nuk janë Kurani Nuk shkru në Kurani gjithë Nuk shkru në Kurani gjithë Mari Fuhadha Kuj kini morë këtë fjallë? Abo, ku i këni mërë këtë trup? Fjallë, a Allah u trup, a nuk o trup? Kër i thoi që një mamë a mejdi, që ka i thonë të marri foha dhe? Në unë i dim Kur'an, Kur që ka shkronë? A në të që ka dhezën, Kur'an është shumë i që ditë qëmë? Thetë Allah u gjelluarë, sur e hud, ajet i gjashtë. Dhe nuk ka, e që ka? Min debbe. Debbe, që ka do më thonë dhezër? Kanë thonë komentator, kullu ma e dubbu fil ardhë. Dhe më la jo, milingona me e vogën A i bubrejci si me i vogën Gjëti të kalonë në stetsenim Tha të Allahu gjeluale Ska dë një qësi Debbe Përmi tokë, isë njët ajo Që është mbi tokë Vetëm se Allahu e garanton Rizkon e saj mës... Kipa njëri sa tutë, subanë Allah, të rizko A në dhe të frizurit, punë e rizko dhe shumë punë e madhe A dhe njërë dhe vjojnë, zemë e ju frituron Sa njëri e shetë fene vetë për rizkë te ka ka engove se do të më çanë se engove të rriskun se në shtot te ajo ajo serviloseni në në një njëri çka do të më servilosa nuk ju servilose të rrisku nuk e nat ndaj Allahu xhelaluhu ka garantuar rrezikon çka i nevojë më ju servilosh kurguida Allahu piset ka kriju kam i të dërguar ato çka çka ti ka shkruar për me ti dhan thot Allahu te bareke vetala nuk ka donjë gjallë në tokë që lëviz vetëm se shikosh prej kuran alallahu alallahu çka alallahu ka dhën dietar Allahu ja ka bo vajb vetes. Vajbi ja ka bo. Allahu ja ban vetes vajb çka doja, nasun javojna. Allahu ja ka bo obligim vetes, çka të krijoj me furnizoj deri në fund. Deri në fund. Modhe jo veçka, çfarë di bon kaj me zezië, e furnizon këtjet, e furnizon barzah dhe e furnizon deri në xirat jannat. Allahu na bo fitra. A kjo është psimi i ditës që ne kam përmendë, dietar. Gjithashtu thet Allahu xhelala në surën El Ankabut ayat 60, wa ka ayy min dabbatin. La të hmilu rizqaha Allahu jarzukuha Va ijakum Nuk ka ndë një gjalles në tok La të hmilu rizqaha Që su ne banë furnizimin e vet Shkë ka vëzë Su ne banë furnizimin e vet Por që mu sa gjalles e vëzër As nuk e di ko e ka furnizimin Por Allahu ja bjen Sa peshku vëzër në ndeti A munët peshku me dalë Me thanë oju njerës Oj, Kujdes runu me dhe muë Sa jallësan tokë vezët. Ai u thot ai njerëzve, "Ej, hey, kujdes që mua mos e mharroni." Lopa e keni dëniard të thonë, "Ej, hey, mos u haro. Kira me fletë." "Jo, ja, jo, ja, mos u lut." Allahu e trazon njerin e thot qoha i Babukut. Thao, këtë an, kët çka i furnizon? Allahu te bareke ve teala. Shikoni çka do Allahu جل جلاله, sura Qabud. Ska ndonjë gjallësi që vaćën e barris punajo. Allahu yarzuqoha. Allahu e furnizon ata. Ai nuk e di pikë ai vet. Ai nuk e di pikë ai vet. Mir Allahu جل جلاله e furnizon. Ata, oa i jakum Edhe juve o ju vë, njërës Edhe juve E pse e ka prun kontekst me hajvanim Nisoj, si kur ti shka Ha dha jo ha Si kur ti shka nuk e di Ti dhe zëmbark kur i e ka Ata dhe i përkaj me që zi e shiko njëri ju Kur e kryon Allah u gjenë nëmbark E ka vesh një kanal Funizim, është, dha jo është Damar të nanës Apo, kur dale Si kur ti shkanë me tut A i të Ku ju tumzërë aktorë, çka më, më angulunë? Mos u tot, sa's diki. Sot Allahu, sot i pun ka imezezie, ja ka segru tash dy kanala, për dy xhive të nanas. Apo, kur ti kput të xhini, ja niks tash më pa bak ma çefli. Sot ka varun is tash du mish e duksi. Po, vetë shkon të urrit doza, ju të pa ksua. Ama tu ta prapjeta ti na. Tu ta prapjeta ti na. Andaj shkova u xhelat, sa akresa, se më morrnis ku nevet. Ja ja mojla. Allahu xhelaluhu, ja ja siguron. Andaj thotë uh një hadith hadis nga thërim i Imam, imam Muslimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tha alaihi salatu wasalam al iqul ibn adam çka vëla pejgamberi alaihi salatu wasalam al nuk flet nga hamendja flet nga shpalla apo thot thot biri i ademit mali mali maliam maliam maliam kuptimin ta ruaj mallin ta ruaj mallin wa halaka min malika illa ma akelt fa athnayt thot pejgamberi alaihi salatu wasalam al E birit Ademi tyje A nuk ta kom prej pasuris të tane Pasat që e ke hangër Që njeri sa tu të lezer A ka me pas me hangër Po ti me ta shtru një sofer të madhe Ty prap keme hangë një endë vogël A po, ti një endë që s'kime hangë këtë ata I një pa njeri e shtranë me bëllëk E këtë thot, un, ungo pa Po ungo pe që, synin e këtë pas Që së ngop A dhe thot për një mësëm Biri Ademi thot, mali em, mali em E thot nga mali jot, a nuk � Au labista fa ablaite anukosh nga pet kujot qe ti e vesh dhe pastaj e jhum apo e vesh li pet dhe bashaje jhum au tasaddaqte fa amdayt apo jap sadaqa dhe e rumun puna xhirat apo ku sadaqa e çe rumun mallin puna xhirat wa ma siwa zalika fadhahibun wa tarikuhu linnas be jashtakit ksojna ti ale njerve shikojm son me ka rumbullaksu ti tutosh mall jam mall jam a kit çat mall ska ti tutosh shumica ja leterr Kjo është për tumedituve. Çto të shakan me miljarda, me miliona? Ku i çoin vezer? Ai han, sa han? Mund të dish ka më pa më shumë se fukaraja më pas. Po pa ajë merr këtë mallin me veti, ku ka më gjuhë vezer? S'mundot më mor, ku, ku ka më gjuhë. A do të Ali sallallahu selam, krijash taksa jashtë hajës, jashtë pijës, jashtë tëshave. Ku kimi gjubarë? Biles pistin me parëve, nja çka të vjen me ti veza dakoja. Me sa dakoja ndërvenga më shumë i thonë të sahabëve, açi e keni dhënë sadaka, e keni ruit për veti. Açi keni majt, ja keni lënë të tjerë. Amonjeri thotë ta rui si për se ti diet, por kan. Për vetin ai rat, a për këtu ja lën njerëzve. Sa so, njëri ka dek vëzë me miliona e ka dhën, ja ka lënë familjes, familjes vet. Kjo është mësimi dhe që sen duhet ta kemi para sygj. Mësimi i katërt, ndërua vëzët që ka marrë mend dietarët, është se Allahu xhele xhelaluhu, për dallim nga furnizuesit e tjerë të zebëve, domthonjë njerëzit të sa Partin furnizime Me lejnë e Zodë Gjellaluhu Allahu furnizon parëndes Dhe kjo shumë nënësi për ta kërtu dhezër Allahu Gjellal nuk furnizon si njerëzit Thot imam pahaviju Razikun bila muqne Furnizuës është Allahu Razik pa u lov. nuk lovë Nuk lovëz Gjellaluhu Vë ma mesena Milhub Thot Allahu Gjellaluhu Kër i kemi kriju qi dhe token Sta ka prejk lodhja Sta ka prejk lodhja as it's nuk parafitoro per Allahun mulodh andaj kan don jetarmshimi katrësh sa Allah furnizon dhe nuk lodhët ka dhan hadith me gamberi alaihi salatu selam a dizen gazel imam buhariu dhe imam muslimi ka than Allahu xhelaluhu orop te me nëse i pari pi juve dhe i fundit pi juve insani juve dhe xhini juve domo njerë i dhe xhini do të delshin me një vet me një vet kët komplet pite ja dem der te i fundit pi njerëzve edhe xhind bashk me një hapësirë vetme Fese eluni Fa a'tajtu kulle insanin meselete Ma në qësa dhalike min ma indi Illa kema janë kusul me khitu Ida udhkila lë bahar Ka thënë Allahu qëllë i gjelalu Ketë bashkë ju më mlejtë Edhe mi thënë o zotë une që ta O zotë mu që ta O zotë mu që ta Fese eleni Dhe ketë ju me mlejtë mua Dhe une ketë dhe mi a u dham Ketë, komplet Sa të mundët me të qëku menja Sa të mundët me të qëku menja Që kemi përmenjë në hatë e i funi O zotë veç që anë e dhejë rës t'injë Në funë Allah i thotë A i do dhe të dënjaj e gi bol Bol o zotë Shku më ditas me lipë të Dhejt Allah i që a thotë Ketëve mi udhonën Nuk e mankson preja sojtë Qka është e une Po se mankson Qka? Gjilpana kur hinë ndeti Meni gjilpana dhe zotë Dhe ngreje Me atë birën vrimën e vojë që e ko Qka më nëtë me me të pi ujtë ati? Edhe përse djetarë ka ndonë kjo sa për ta krip Për me, për me përfiteru Por nëndrishë Allah u gjitha nuk e argjohet kur qa A di përse nuk e argjohet dhe e tër Përse nuk e argjohet Se njëzit dhe mënë edhe të perceptimet Sepse Allah u e kryon nga hiqin Edhe kryon sa doje Hitë sa nga e kryon Hitë sa njështë e kryon A dhe nuk e argjohet Kune feje kune Bëhe dhe bëhe Ti mjallon dikuj dhe të arro si ki më që ata Ti më pangarkes. Ti më kupto vëzë kët pangarkes. Për shembull, njeriu e përmendëm te fitimi, por fitimi o me lodhje. E marrën as ku me lodhje, po e supozoim pa lodhje. Njëri vjen thot, ose ndohet kjo por qimu, lodhje, por për shembull, apo edhe hoxhes më laus dhe dyra të lodhje, po edhe çdo kujna mbi muslimanëve. Më thanë njëri më thon, çë 100 mijë roze çot e kam, shpërndajna për fukara. Ti hiç si lodh për ato bola, po. Ai vështot, vësht daja. Vallai lodhsh. A lodhsh? Më të në marit 10.000 euro Qaj javë fukarave Kur gjamës banë, veshë jep javë fukarave Ndojë, njëzët fukarave Më i shku në shpi në shpi Lodhë, këmë lodhë, apo Andoj Allah u gjithë dhe përshkak se lodhët Ajë që ka e danë zeqatin, ka thonë Jep jetë dhe këti zeqat Lodhët, ajë E Allah u gjithë dhe kërë javë da njerëzër dhe zërë A lodhët? Me thonë ka dhe prit një u praksë jam dhjodonë këtin Lipin buk, lipin uj, lipin frim, lipin rahjet zemrës, lipin plët dëshira Njani thë duqëta, duqëta Kejtë Allah u gjelë a jepë Kejtë Allah u gjelë a jepë A ta kumbi kull, min kulli masë el të mu Thëtë Allah u gjelë a në Kur'an Ju ka dhanë Allah u keqa kini lip Keqa kini lip ju ka dhanë Allah u gjelë a Edhe shtu shtesa Andaj ka dhanë djetarët, Allah u furnizon pa u lodhë Shlo dhe gjelë a jepë Mësimi 5, në ruan vezër, ka dhanë djetarët rizqun dhe kjo është domthon si vërtetimi saç ka përmendëm se dietar kanë thënë Allahu nuk e ka siguru rizqun në këtë dhunjo vetëm për musliman. Por ja jep çdo kujnë. Fa Allahu te bareke ve jo, taala Allahu latifun bi ibadihi yerzuqu men yasha wa huwa al qawiyul aziz. Fa Allahu jalla sura ash-shura ayat 19 thot Allahu është i butë me op tavë. Allahu është i butë me op tavë. I furnizon kan të doje. Ktu kan të doje nuk do të them se dikush jet pa risk. Po sa doje ju jam. Të dallau ju lola dhe ai është i fortë, i plotfuçishëm. I fortë, i plotfuçishëm. Dhe doje që ta di. Nga pengon bejallay salatu selam. Sa se ngjërim Imam Bukhari. Të pengon bejallay salatu selam. Ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Ska dikush që bën më shumë ti sabër nga Sharia dhe ofendimi Se sa Allah Shumë dhezëm neve dikush me nashat që ka bat Nuk zegjumi mas pak ti Mas pak ti Me të shat dikush, me ta gjujt një fjarë Mas pak ti nuk zegjumi Ma e keqja, mos folim ma e keqja që ka bat Mas pak ti dhus, pse pe ma tha, subhanallah Kënipati, ani si të vashtasht me temsila Po, sëmban sa bor njeri, subhanallah Pak mi aprit E gjura gjeni status, ka thëna asanë basri ju Thu sa asanë basri ju të ka prit ti Këtë nërvozoj shti, që e vlo fj Gjuje mitë Po jo Allah, s'ka thana i që është të A i ka tholë për musliman që ishë më drejtu Ama njërzit Shka thotë për njërzit Ska dikush që Allah e duron të shamën Ciaj Shka thotë Thotë për njërë a.s. Ata thonë Kush ata? Plot për njërzit Thonë që Allah u ka e vlat A shkëtë më dhe zë për Allah u um ka e vlat A shkëtë më dhe zë për Allah u ka e vlat A shkëtë më dhe zë për Allah Në së shanias po jem kur thotë s'e percepton, çuçi shi bie shirku. Allahu ka vladë, domethënë nuk ka martu, ka bë bon, mardhënia, hasha wakallah. Se ai vladë pikë ka vjedhë zot. Mos mardhënia apo. Po mun mund të, të, të, si po, të, ja. të më para mendu të tash, andaj çka do të vloj në surë merdjem. Do më plasë çilla piksa fjalë. Mir po, çka ndall, ai shkatron? Jo. Ushem po më e kuptua edhe para se më ksa. Për më e kuptua, për më e kuptua, çka do më thonë me ç'o. A mund të gjahen për shembull ti për ditë më thon oh ç'më ndur? Si tama, equilibrit pak. Edhe thon, më thonani, vëllai, faleminderit çdo palë. Përdet. A mundojë çështoj? Smulla do të thotë. Kta e bën vetëm një njeri shumë i madh, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kaorbe deuia i ka thonë, "Ja Resullullah, bërëm palë." Ka dhan Said do, ka dhan çto keç çto deva të bëmi mua. Çkoha stili të shef folkin. Ja Resullullah bërëm palë. U kushi ti me me li palë. Ka dhan bërëm palë, ka dhan Said do. Ka dhan çka lugina kët komplekst çto deva të më jap mua. Ka dha marritua. Edha kanis të thon, shkonin te Muhamedi se kishte tut ke mbi fukrallukën. Omulish para mrugozin jo në me tarti të shtëpia me thon, kam nevojë me ndihmë. Edha me thon çepu të jap këtë çaj kam. Tash tani mundam me fort, por kta shtirë smunë posnjëri çeli e beson Allahin binçëm se të haj kam gjithë shufishimin. Përndryshe, do të Allah merrë çeto, bile do ni hartot Allah të ndihmoft, çish i thon na shpash apo. Shikoi Lulja Lola, i thon ka evlat. Ai është i pastër pjesa. A i nuk ka gruje Ska fëmi Gjelle Gjellalu Thot për nga Mbira E a i ja u mba në shëndetin E para Nuk ishë mund më njëherë Me në gjujt a i fjallën e keqe A po, bërë shëndetin Me ta mor shëndetin U qarodit dë njëja për shëndetin Po, e hun bëj kontrolin E hun bëj kontrolin Pse, shëndetin është mbytje Thot Allah u Gjelle Gjellalu U ja u jep shëndetin O a i arzuko E dhe u jep rëzk A i thot Allah u ka 3 miliardë zot, 5 miliard njerëz thojnë allahu ka fmij. Hasha wakalla, inallahu ju llan gai çka thon. Andaj zoti on te bareke u taala, furnizimin dhe riskun nuk ja u ndar ato rre çka i shaan. E shaan allahu te bareke u taala, por allahu ju le zelalu, i furnizon varun shëndetin eksamaron. Mësimi i gjoks ndër rovizëm është se kandon jotart inallahu subhanahu mutahakimu fi arzaqi ibadihi, fi yaj'alu man yasha'u ghaniyan kathira rizqi wa yaqattiru ala akharin këu dëgëzimi këtyre por është shumë avancime këtu dhësat Allahu ë vat pa kërkan e ndon sa më dhon dikujt edhe sa mos më dhon dikën e ban fuqara dhe jap rres thua po ban fuqara dhe diku ti di ia shlond me bollok këtë çka është për qëllim oj është për qëllim dhe zë për shemboj supozo Allahu jona ka më llojë nuk i thotë Ibrahimit sa po thube filan më dhon ai thotë çështoj hasha thotë shko çoya çkaç Via piçe kas. Vejvat Vendos. Andaj dawn dietart, mësimi i gjasht, Allahu me emrin e Tij Rızak, kërkan se vet kujca mi dhan. Kujca mi dhan. Andaj një ditë vjetve, kur e krijoi Ademi (sallallahu alaihi wasallam), Allahu jil, me lachet, ozot, a, a, pëtën, i jela. Çka i thanë malaçët? O Zot, pse ve krijon këtë? A pyetën? Sa bë krijon? Pa unë e di. Unë i di. e di. Atë bashai ka thonë pseun e kam kriju këtë. Andaj në këtë në kët aspekt kanë shumë ajit. Thet Allahu i jela në suren Nahl, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd in fir rizq pedalogjja sonë në halayt e stafënje, Allahu i ka mbi vlerësu, i ka i malaj, disa priuve mbi disa në risk. Allahu nuk jap rreziknisë. Disa vë ma pak, disa vë më shumë. Ka ne vet, ka ne vet, jo. Me cilin standard evet qiti samidon, qiti yo, vet e vet, çu ti sa mi donj çu ti vetë vendos. Xhelle xhelalu, me ilmin vizet, e ti. Gjëmazë që po sot dunjo, që po sot dunjo. A do të thotë, për shembull, shej fat ku jau për rrugën. Banda lavera, apo Jo e ka siguruje, së si ka siguruje, jo e kësorë, i ban të dalaver, dhe po. Në më s'fallë në, në parë ketë sistemin e cilë e është ndërtu mbi, mbi manovër, mbi dalaver, sistemi kamatas, sistemi bankave. Këtë zërë është, mënë, baza është për me të pashtruhe. A nëpëse e dhëtë ato jetë ta ma mirë, me talicuhe këta. Këtanë palavra, është me taranue. Ako dhe njëri që ka fitu pja sajna? Apo dhëtë të veshë ta e këtë Et jus mundai kur kur të mashtroj ta bër me jetu më mirë, aty përfundova me dhën vesh taji i kicav kur ços du. Valloj me vesh tona, i dëgjoj në prindërsot. Vuham me vesh taji i kicavos kët bankën. Me çkë ka më taji. Po mirë veti kur ninse, a nuk thoshin ato natë më një për krah natë ti ti më neve, ti që më hip gjil më neve. Un vonë erdhë me ni pik, thuj zdu kur gjau, vesh mos të kem këto. Et çfarë do vërejt bon ata të lazer? Transakcione, është shimë pare Ka një dinar me të amor Abo sa do lavera votat e Dhe se me raqë zënjarë kërkush E Allah u gjelona Thatë ja Unë e kur ti thamë qësaj me lachës Qoja që ti që kach Së ndryshona jo ja, ati Që kachë dhe pik Nuk thëtë me lachë O oh, zotë ki qafir Shka mi dhonë Ja pitim Ti nuk takon me, me kalzuna Kujna ja ople Ane ka thonë djetarët Allah u gjelonë kur ane ka pormen Se vetë e vendosë Kujt mi dhon Pra, me la që e cila është ndërmjeci Nuk më në me than O Zot, po, këti që shmi dhanëve këti Këtë shane, nuk të adhurone Këtë mohën, jepi Unë e vendosit të A me ka dhënë djetarët, kë është mësimi dhe se ne ka mërmen Djetarët, që Allahu Gjellolla vendos vetë Sa mi o than, sa mi o than Njërzve Dhe mësimi, ka shumësimi dhe zërë Me këta përfundojna e, Ka dhënë djetarët Numëri madh e riskut Për shka, për dashuri ndaj ati që ka fornizohet Dhe kjo është për përpëmatika me më matë mdoje që ka egzistën sërbezër E kjo është ngulit njerëzve në koka Ha? Më ka dhona, Allah i më ka dasht Abo? Dhe kjo është ka reflektime shumë të rëzikshme E kjo është sa pasaniku njetë ma mirë Si dhe mos të se falë namaz Edhe me falë namaz, edhe pasaniku më zvet Më në me, ka Allah i edhe këta, edhe këta këtë një ka dh Gazojë shumë rrezik, pasuri pasuria është shumë e madhe, andaj i Muhammedi çka donte. Kur e pyet "A shpoton pasanikun?" Çka thonë "Inshallah, s'takon gjatë." "A më të loja gjatë?" "Të loja gjatë adolesh." Nuk nuk është puna na si teoria e di na gjatë me pas, por në praktik është shumë pune ngarkuame kjo punë. Çiqënin pasanikëve, çiqësh janë fukorataj. Ai ja si si njerëz tufa mund kanë, isha njerëzi. Ai shaja lof fukoran njerëri apo i do të gjej materiale. Shopi pishë, anë inin to këçë kanë një duçant vogël me pas, apo një puntor me pas, thotë subhanallahu ska pundor të hajrit. Në makti veç ai më i hajrit, ketë pundor janë të çi, veç ti e imiri. Po kur u bë kështu, smunë çu mvallëz. Anë dijejn, vallahi shikoni ve, me çdo njeri shef çka ulësh, po subhanallahu apo vërtet me jetë një puntor. Po hajde deri këtit pelojë ti banot të punndori, banot ja i, i hajrit. Amë jo, anaj çikop pasaniat që ka bó këta, doman un jam ai pa diskutushmi e punëtor diskutohet andaj besimtari duhet të regulon këtë perceptiv me dhanë Allahus do me dhanë se të do nuk do me dhanë se të do bile i bënkaj me dhëzijet shumë më afërë a ka tjetëran shumë më afërë a ka tjetëran valoi mësë më paskon disa prej pengamberve dhe prej muslimanve të mirë që Allah i ka bërë pasanika baza i shkon këtë tjetëran që me bërë me shlu Allah u bëllok që lo ditësh Dhe shikot njështë që kanë shumë dhe se në dunja Që ka do në me bë, zdinë që kanë me bë, valoj Dhe kitë kjo beladë që ka të ndodhë se në dunja Ashpi disa kategorive të njërzve Që kanë atë shumë pare zdinë që kanë me bë, mu Nuk di që Që ka të bë, jaj A nuk e ka gajnën që akam risk nesër Akam pare nesër Kitë gjërat i ka provu, kitë lezetet i ka provu A da ishtë ashë, do një herë dhe e gjenë lezet Që do të të të t A mund është me mujtë i tigrin Pse knasët mbrajti A i pse mitë të skali i dhe Në të knasët mbrajti Andaj njërës dhe njëharë shprenohëm brej Reprasuris Numri madhë i parave I pasurive nuk argumenton Se Allah u do Nëse nuk argumenton për të kondër të Po ma e pak të është Baras, të të Allahu gjelaluhu në Kur'an Dhe shiko Pa parmen as një shpjegim Mjafton dhe ajetin Dhe më nga me ulemat e, e thjeshtsojna Mesejnë Surës sebe A jeti 35-37 Surës sebe A jeti 35-37 Dhe registron në nëzërta Se ju duhet 35-37 surës sebe Se atë që diku shtot Po që e Allah i mësmen pasdash Se ma kishë dhanë këta këta këta E ledzuj e këta jë Ledzuj e këta a i bje që me dhanë Allah u do A i bje që Allah u me dhanë do Thëtë Allah u gjillu ala Wa kalu Nëhnu ek tharu e mualen Wa euladhen Wa ma nahnu bi muadhebin Thetë Allahu Jellu Ala Wa kalu dhe thanë kush Pa besim të ardhë Ne kemi më shumë pare dhe më shumë e vlat Arapti kanë thonë për ingamberi së rëzëlle Onë thuhet se baba i Khalid Mëlidit U ka krenu, ka thanë Unë e kamë pare, kamë e vlat Muhammed i së kur kush Mirë për që ka ndohë Ka ndohë dhe kunder Thetë Allahu Jellu Ala Thanë ata, ne kemi më shumë pare dhe më shumë e vlat Dhe neve Së në donën kërkush Së në donën kërkush Qull Thuaj Inë rabbi jepsut rizqa li menjesh Ua jakë diru Thuaj, zoti jem Përëmdo, zoti jem është ai cili e lëshon rizqon Jepsut o e shtrin E shtrin Ajë rri rëhat Jepsut o kur njeri ka rizq Fatuta Patuta, s'menon për kërgjohë. Jebë së të rëzë kalime një shekë, sikur populli adit. Alloj që dhe ka përmenë popullin e adit, dhe zërë, që ka për populli adit? Qa që pa dhe ka pa, dhe zërë, populli adit? Ka thonë, me pa shpi në qytet nuk ka interesant. Majet ma lit, a gjenë në mënë maje, bashkë në maje, që aty jo e interesant me në rejtë një shpi. Alloj që dhe thotë, a tje ka një ka në rejtë shpija? Kanë bo hajgare me pare Qatë që ju ka shtu Allah o pare? Atë shumë i kanë ditë Në mundë, para me nda Allah o që dhe përmenë në Kur'an Gjdo lëgje I kanë da me që, një rrug e vogël Një rrug e vogël e mër Kjetra e mër Kjetra e mër Së so, përshemot e ki lëgjen Bele ka dhe lëgje ala si janë turbanizume Si dijet kuije Populli adit në atë bot Gjdo lëgje Me pak kilometra e mër Kjetra si të lëkoje e mër tjetër Kjetra si Kjo në shkenë, sot dhe zhë E kaj kanë bëhë këta, pare, pare Shumë pare kanë pasë Sikur që e egzistujnë njësa për e vendeve Në gjithdo e vend të qka i e Del që i e dhe më anë me, me një pasuri Shumë të madhë Thuaj, Zotë i jenë E shtrinë rëskun për dikan E dikuit i ja ashtërëngon E dikuit i ja ashtërëngon O ale akin e këtheron nësile ale mun Ama shumis a njëzë nuk e din këtë pun Nuk e din se Allahu Kur e shtrinë d Të nderuar Allahu i Gjithëpërfshirë, dhe ma ambovat ju. Shikoj. Dhe nuk është pasuria juaj. E asë vlastëti juaj me të cilat ju ofroheni tek neve. Paratë tua, e vlastëti tua, nuk të ofrojnë Zoti. Sa ai të ka dhënë. Nuk, nuk nuk të ofron ajo të Zoti, ai të ka dhënë. Të nderuar Allahu i Gjithëpërfshirë, ila men amana wa amila salihan fa ulaika Le hum gjeze u dhej fi vima amilu Va hum fil ghurufati aminun Vetëm një klas për njërzve afrojë të na, të zoti Ve që fitë klas në e dojna Cile në e klas Përvesh ati cili ka besuar Ka iman Ka besim Ka tërhi Ky është që allohë qëllohë edon Va amire salihën Dhe punon pun të mira Pavarësisht të ka aska Punon pun të mira Fe u laik Qytinve Qytinve Shka dhe e thekson Qytinve Në ju japna, dy fish problem. Dy fish problem. Para të punë, që ka e ka në punu e, dhe do t'ingritim në dhoma të larta, për shkat besimit të të tëre. Andaj, kjo ajet, dhe zë ka nëndon djetar, argumenton se Allah o rizkun kër e shlon, apo e shtërëngon, nuk argumenton se e donë, robin. Ma dje mënët me, me argumentu për të këndër tëmë. Andaj, nëse pasuria është elshuar të kërobi, rizk, me qka e matë, e matë ata ka shtu Kajrën ajo Që i shëtën të shëjë i khullusam I më të imi e kure vetën A fukaraja, durimtar A zëngini, falëndëru Që dhe e më i mirë Që dhe e më i mirë Që a tha shëjë i khullusam të imi e Atqahuma lilla Qëli i tutot Allah i të më shumë Gjini për dhe zë pengamësëm Në e ka përmejnë hadith Ka disa njëzë me një jetë fiton Një anë i së ka pare Tho të subhanë allah filahëmi samirë po jetë Bes Një fukara, thotë, vala me pas, kisha da Dhe më bindë që me kam Me pas, kisha da Dhe ka një tjetër fukara, që ka për nejë për nësëm Ki dënohët, këtë e këtë, këtë, në kuptimin Por shka këzë e mërës Thotë, e kini pati sa njërës, dhe vala me pas, edhe unë Kisha pira ki Amas ka, kisha, kisha pas, vala Kini pati sa njërës, dhe vala s'kam pare Se këna është të shëti E tu bozina, e udhubilla E thotë njërë Por, subhanë Allah, që farë pështërsime, edhe s'ka, edhe ka mu dënuve A mu në pare më ndurë, a do në rut Disa njërë s'pitojnë qështu, thotë, valla me pas, bajkajrë Do njërë s'tojnë, me pas, bajkajrë A ma s'ka, ka, valla i fukara, veti ki nani Thotë, mu kanë t'i kam dëpare tablinë raki nuk, S'ka, o me pasaj për dit e pi Por, zotë i unë gjelë i gjelë, kështu i ka furnizu Andaj Allah u të bare kjo tala dhe zër, ka bo lëra man Seyton Allahu te bareke وتعالى katom pengambë risallahu alayhi wasallam adin se kanjërim muslimë dhe më këta përmendojnë ka thana alayhi salatu wasalam Allahu nuk i shikon trupat të, të juve e as pamjet të juve. Je i bukur, je i hëshëm, në muskula nuk shkojnë te Zoti xhelel xelalu. Nuk shkojnë te Allahu te bareke وتعالى, mirë po that Allah, Allahu that pengamë sam Allahu shikon zemrat e juve dhe punët e juve. Dishon Allahu, shikoj ti kimazaima. Nuk kanti kem da para ta pirin raki. A mos ka? Ki çetri thot nuk kanti kem da porta hapni sadako. Zemra Dhe pun të juve Dhe pun e juve Kjo dhe zërë shkurtim ishtë Sa i përketimit Allahu gjillu ala Ar rëzak Ne evit të të vazhdojmë Me lejnë Allahu të bare kjevëtar Në gjërata të tjera Që të flasim edhe Noshta edhe për këto mësimë, por ndryshe vazdojna me emrat e tërë luthje me Allahun te bareke tuala, që Allahu xhelaljat na furnizoj me furnizim halal, namuçan Allahu xhelalu ala çet kemi iman në zemrat tona, ta besojmë në Zotin xhelal xhelat që çdoan Allahu te bareke tuala me besuata me ndjek pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe selam, në çdo të vogël dhe çdo të madh, luthje te bareke tuala, që Allahu xhelal xhelal Ramadanin ton Allahu te qabbol veprat tona, ajrimet tona, punët e mira louti që xhënuë në regjistrin e veprave të mira, çdo xhuno Allahu na afal, aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum fa فروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين